Mugaz gaindiko langilea izanen dugu gaurkoan aiipagai. Irunen bizi eta hendaian lanegin edo azkainen etsa izan eta Donostian lanegin hamaika kasu eta egoera ezberdin izaten baitira inguru hauetan. Baina zer erra nahi du mugaz gaindiko langile izatea, Eta ze eskubide edo bete behar dira administrazio ezberdine begira. Galdera guen erantzuteko euro eskualdera joko dugu eta gurekin dugu euro eskualdeko zuzen dari arola urdangarin, egunon? Egunon. etorri eta mil esker, gure galderei erantzute gazti. asko zuen. Euro eskualdeak errangu dugu asteko e, problematika honen inguruan azterketa bat egin duela? Bai, bueno, gu eh, mugazgaindiko enpleguaren arloan eh, 2016tik aurrera eh, eh, egon gara lanean hasi ginen Europar proiektu baten bitartez eh, ikusten bizkat zein zen gure mugaz, mu, gure mugaren tartean eh, mugazgaindiko enpleguaren egoera egin genuen horretarako eh, mugazgaindiko enpleguaren lehenengo diagnostikoa Aquitania berria Euskadietan eta Nafarroaren artean, bertan ikusten genuen ba zein zen egoera ia la moga zadko langile genituela gure mugan eta batez ere ezintzk ziren ba pizkat e, administrazio lege, zerga hizkuntza ostopoak eta e, ze aukera genituen moga zaindiko langileen egoera hobetzeko. Beraz azterketa honek egin jaso genituen datuekin eta, eta, eta egoerarekin, batez ere aseginen lenean ba, ba Mugasgaindiko enpleguaren inguruan e, dauden administrazio guztien arteko kooperazioa e, garatzen. Alde batetik 2018an e, langileentzako eta enpresentzako informazio atari bat sortu genuen 3 e, bebikoitza 2 koitza info.eu, non jatsotzen genuen pizkat Mugasgaindiko bai langile eta enpresentzat e, e, erabilgarria izango zen informazio guztia. Non hemen visibanaiz eta hemen lan iten badut non eh diberdut, behar ditutzerga, zenolako zerga, eh, zen nolako tramiteen berditudan, zeintzuk dira nire, nire eskubideak, nire bete beharrak, piskat mugasgaindiko enplegoare emplegoa, enpleguarekin serikusea zituen gai guztien informazioa jarri genuen eh bertan. Eta batez ere hasi genuen piskat lantalde bat, ba mugasgaindiko eta mugas bialdetako administrazio guztiekin, segurantza sozialarekin, lan sektorekin, fiskalitate, bueno, hasiendekin eta abar eta ba, piskat el buru ba, lankidetza estuago eta eta lankidetza hobe hobeago bat izateko helburuarekin beraz handik aurrera bueno, ba, bai mugas gaindiko langileen informazio jarrualde antolatu ditugu eta bertan gure lokaletan euroeskualdean e, langileak etortzen dira ba e, tramite hoiek zeintzuk diren jakiteko eta guk bidera ditzakegu ba administrazio esberdinei Hih. Itze hingo bukaeran eh, informazio praktiko guia eta eh, mugazgaindiko langileei begirako zerbitzua ereskintzen baituzu erranduzunaz hasteko e, has gaitezen e, ba definitzen ez da. Zer den mugazgaindiko langilea izate azerrerra nahi du? Bueno, mugazgaindiko langile bat izatea, e, mugaren alde batean bizi eta mugaren beste aldean lane itenduen pertsona da. Ez dago definizio arauturik e, muagaz gendiko langile bat zer den zehazteko, gaiaren arabera, jotzen dugun gaiaren araberakoa e, baita, hau da, gizarte segurantzan eta zer garrloan, edo fiskalitatea arloan, e, definizioa ezberdina izango da. Adibidez, e, gizarte segurantzaren arloan, Europar bat asunak, Ararau bat zuen bitartez definitzen du zer den muazgadko langile bat. Kasu honetan mugaren bestldera gutxienez astean behin e, etxera itzultzen den langilesari gara. Bere segurantzararloan, gizarte segurantzararloan ezgo ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago e, konplikaziorik esateko. Zergarloan, aldiz fisskatateen arloan, ez dago muazgadko langilearen kontzeptu propiorik. Ez dago arautua ez estatuetan, Ez Europan ez nazioartean eta beraz estatukiden arteko e, estatukiden artean sinatutako hitzarmenek emango digz definizio hori. Itzarmen horiek desberinak dira estatuen, estatuen arabera, ez da berdina gure kasua e, ba, Frantzia eta Suizaren arteko mugaren muarrena e, baino, eta gure kasuan gure mugaz gaindiko langileak fiskaletatearen e, arloan, Frantziaren eta Espainiaren arteko mila beratzi hogeita mabosteko zerga bikoitzaren aurkako hitzarmenaz eta horrekin batera dagoen herrien zerrenda batek, emango digu zein den e, fiskatiletatea harloan e, mugazaindiko langilea. Kasu honetan, gure kasuan, hogei kilometrotara, ori, or, hogei kilometrari buruz itzein dugu, gu, mugaren inguruan, eta gainera zure herria edo iria, lista horretan, e, herrien zerrenda horretan agert, agertu berda. Horrek erra nahi du, ogei kilometrotik hanpokoak ez direla konsideratuak? E... Fiskaletatenen harloan ez. Hala ere, gure kasuan gipuzkoak, bai e, konsideratzen du bere lurralde osoa mugaz da indiko e, lurralde bezala fiskaletataren inguruan. Estatutu berezi badu? Ez dauka, ez. Ez dago mugaz gaindiko langileen estatuturik. Azkenean mugaz gaindiko langile esateko, justo, e, orain komentatu duguna izan behar da, baina ez dago estatutu propio horik langile gisa. Eta administratiboki desmartxa berezirik egin behar da? Bai, em, hemen, e, bueno, zatitu behar dugu alde batetik, e, gipuzkoa den un, edo nafarroan bizi den pertsona bat, eta bestaldean lan egiten duen langilea baldin bazara, Bi harlotan, e, demartza ezberdinak inbarko lirateke. Alde batetik, e, gizarte segurantzari dagokionez, kionez, Frantziako gizarte segurantzaren zenbakia eskatu ordoan, ZPM-era, janbertsa, oda e, segur, gizarte segurantza kutxara e, Frantzian, ese bat dokumentua eskatzeko. Eta dokumentu hori, ese bat dokumentu hori, zure, bizilekuko gizarte segurantzari aurkeztu behar zaio, agiri horrek emango izulako eskubidea, bi aldetan osasun laguntza jasotzeko. Herri alde horretan bizi bizi bazina bezala. Hori gizarte segurantzari dagokionez, fiskalete fiskalitateari dagokionez, zure enpresari eta eta gizarte segurantza Instituto Nacionalari, INS, adira sibardiezun mugazgaindiko langilea sarela. Hori hori eta behin. Eta orduan, eh batez ere, ba, atxikipen bikoitza ez egit, egit, egit, egit, egit, egiteko, zergak zure bizilekuan bakarrik e, ordaindu hindu behar dituzelako. Hori, lehenengo kasuan. Bestal, lehi parraldean bizibaldin bazara, eta eta gipuzkoan lan egiten duen len, e, langilea bazara, gizarte segurantzari dagokionez, e, espanyo, gizarte segurantza zenbaki espainola lortu ondoren, Borda, gizarte segurantza instituto nazionalari ese bat agiria eskatu behar zaio, inzari. eta zer gamaian Izen hemen barduzu Gipuzkoako edo Nafarroako hogasunean, e, hazienda Gipuzkoa edo ajinda Navarra, mugaz gaindiko langileen erregistroan sartzeko. Haiek bai badaukatelako mugaz langileen erregistro bat. Eta orduan ja, ba, haiek esaten dizkizuten e, irispedeak jarraitu. E, mugazgaindiko langileak langileak eskubide ditu? Bueno... <laughs> Egoald, bai hemen lehenengo galderan azatitu ditugu pizkat bi, bi zentzuak, baina hemen bai egoaldeko eta bai iparraldeko langile batek eskubide berdinak izango ditu muga daindiko langile gisa. Giza. Gizarte segurantzaren kasuan mugaren bi aldeetan osasun laguntza jasotzeko eskubidea duzu, orain arte esan dugun bezal. Da? Hau da, gaixotasunak, e, amatasunak e, eta beste prestazioek zure lantokiaren araberakoak dira. E, hori, hori lehenik eta behin. langabezia prestazioaren kasuan zure bizilekoak ordainduko dizu. Eta gero erretiroari dagokionez Europa mailan lan egindako eta kotizatutako eperik galtzen ez duzula ziurtatzeko sistema bat da, da. Lan egin dituzun epe guztiak Europa mailan kontatuko zaizkizu. Baina, araudion, hori, e, kontatuko zaizkizu EPE guztiak ezerrez galtzeko, orduan, hori, e, erretreta ordua e, elzerakoan, esanbarko duzu, a, lurraldez bereginten EPEak e, lan egin dituzula, eta orduan kontatuko zaizkizu EPE guztiak. Eta, e, bestalde, familia prestazioan arabera, e, alde batera edo beste erazkatu berda, baina araudiak Aseguratzen du edo, edo bermatzen du prestazio osagarri bat dagoela mugaren alde batean prestazio handiagoa baldin bada beraz. Ez duzu galduko eskubiderik e, familia prestazioaren arabera. Eta e, BTV arrak ere izango ditu mugaz gaindiko langileak ere? bai, hemen berdin, egoaldeko edo iparraldeko mugas langile bezala BTV-arrak berdinak izango dara, ezeango dira, pizkat komentatu dugun bezala, zer garrloan mugas langileak, mugas gendiko langilean erregistroan erregistratu bardu bere burua, eta erregistro hori berritu, pizkat hogasun zerbitzuaren arabera, e, Nafarroko kasuan edibidez urtero, berritu barda e, e, erregistro hori. Gizarte segurantzaren arloan, eze bat agiri hori, bagarifamatu hori, urtero ere eskatu behar da, eta gizarte segurantzari urtero helarazi behar zaio, e, edozein aldaketa, edozein, bueno, e, zuer estatus aldatzen duen edozein aldaketa, batez ere mugaz langile e, estatus hori ez, ez galtzeko. Mm -hmm. Mugaz langile batek zer akunderekin edo egiturekin Harremanetan da galdera edo arazo baten aurrean norengana jo desaké? Bueno, eh sektor, bueno, edo sektorea narabera edo gizarte segurantza edo zergenarabera, ba beti jo Jo Joberdu jo, jo susure tokiko edo edo korresponditzen zaizun eh administrazioaren administrazioaren eh arira joan Informazio horokorrerako, gu euroesko aldetik e, mugaz gaindiko langileen eskura gaude. Gero, gaizea atzagoen kasuan, beti eskuduna dituzten erakundetara bideratuko e, zaituztegu. Gainera, euroesko aldetik, bueno, bizkat mugaren bialetako, lan merkatuari lotutako, erakunde guztiakin lan egiten dugun, eze, komentatugu dugun bezala, ba, urtero mugaz gaindiko langilei informazio emateko, Bueno, Langiledo Enpresei Informazio Mateko jardunaldia kantolatzen ditugu. Aurten, justo, eh, Azaroren 21ean eta 22ean izango dira Euroeskualdeko bulegotan hemenendaian, eta bertan, ba Muga zaindiko Enplegualeren Arloko Eskubide BTB har eta Informazio guztia eman algosai emana em, eman bai Langile Enpresei langa bisian dagoen pertsoneei edo, bueno, dudaren bat izango duten e, pertsona pertsona orori. Aldesaurretik hitzordu hartu behar izan behar izango da eh tiengioiinfo.eu el bidean, baina bertan hori baden duten bezala, ba pizkat erakunde guztiak egongo dira galdereei erantzuteko eta hau e, urtero egiten ditugun e, jarduner, jardunaldiak dira. Mm -hmm. Gogoraraziko dugu data eh, podcastaren bai. bukaeran eh, merezi baitu eh, baina orain herritarren eh, galderak hartuko ditugu. Mugazgaindiko ahotsak Euro Eskualdeko zuzendaria dugu gurekin Arola urdangarin gaur mugazgaindiko langileak ditugu izpide eta errandugue ba herritarrek izan hori dituzten galderak ekarri nahi izan ditugu ere eta e, lehen galdera da e, hauxe zer lan legeti aplikatzen zaik irunen bizi eta urrunan lan egiten badut Bueno, Beti, eh zure lantokiko lan legeria aplikatuko zaizu. Bai lan legelia, bai lan egutegia eta bueno, e, lanaren inguruan dauden e, arlo guztiak. Beraz, Beti, zure lantokikoa. Lan kontratuari lot bai, zaude. Hori da hori da. Eta mugaz gaindiko langilea izan da e, beste galdera da e, telelana egin dezake. Ho, bueno, ho bate ez ere pandemiatik aurrera galdera recurrente bat da, e, eta horregatik duela gutxi e, akordio bat sinatu zen Europako hainbat herrialdeen artean, rien artean Frantzia eta Espaina eh, muga zaindko telelanari buruz. Horrela, eh, akordio berri honek esaten digu mugazaindko langile batek, bere denboraren 149a telelanera, e, teleleran egin, daite, egin daitekeela, horrek gizarte segurantzaren aldaketarik egin gabe. Beraz 149an zure zure e, bizitokian egin deskazke zuten moduan mm -hmm. arautua dago. E, beste galdera da 3.a, jasoko eguna gaur, e, gaixotasuna izanez gero nori aurkeztu berdiot nire laneko baje edo geldi aldia? Hori baita ere, beti zure enpresari berri be, lehenik eta zure lantokiko gizarte segurantzako eruk, erakundeari. Hau da, iparralden e, ipar e, lan egiten baduzu CPAM-ri eta Nafarro eta Gipuzkoan lan egitekotan, egiteko inzari gizarte, gizarte segurantzako instituto nazionalari. Hau, oso garrantzitzua da, e, haiek egin godutelako jarraipena eta haiek bideratuko godutelako baja hori alde batik eta bestetik. Bairu galdera oiekeginik e, urrengo atalera joko dugu. Mugazgaindiko gaindiko haotxak. Eta orain ondorioak edo, beintzate bukaerako aurku zonbaitzu e, bildu nahiko genituzkearola. E, mugaz gaindiko... Langile batek aztapenetik zer egin barduen gogoraraziko diguzu? Bai, eta hau batez ere beldurrak pizkat kentzeko, en, azkenean lehenengo urratsa beti izango da muga gaindiko langileen erregistroan izena ematea eta hogazunari eh, jakin jarraztea. Gero gizarte segurantzaren inguruan, eze bat dokumentua eskatzea, eskatzea bi aldeetan osasun laguntza jasotzeko, eta horrekin ja muga zaindiko langile giza eh, hartuko genukete. Gero gogoratu hori berritzea, ba, urtero berritzea, berritu behar bada urtero berritzea, eta batez ere aldaketa egotekotan jakin jarraztea. Da, galdera edo dura ikizateko tan, bai eurozko aldera jo, edo bai ba, zure hogasun e, zerbitzuetara edo, edo gizarte segurantza zerbitzuetara jo. Kondutan hartu da, oinarrezko bai, arrezko informazioa, importanta bai. da. Hor euroosko aldea ipatu duzu, eskumena duten erakundeak e, direla gure interlokutoreak aipatu e, duzu ere horiek e, dira, pixkat gaiari lotutako harreman interesgarriak edo Bai, em, gero komentatu gudun bezala baita ere e, bueno, iruwebikoitza.enpleo gioinfo.eu web horri aldean an, benetan oniarrizko informazioa dago an, erabaki ezak ez ba. Nafarroan bizi baldin badaiz eta, eta iparraldean lan egiten du edo iparraldean bizi naiz eta Euskadien lan egiten dut eta horren arira zen olako demartxak egin badituzun. E, bizkat arlo guztietan, bai zerketan, bai, e, bai gizarte segurantzan, bai erretretan, bai familia prestazioetan, bai bueno, bizkat, informazio orokorra esateko handago. Eta gero, komentatugun bezala, urrengo azaroaren ogeita batean eta ogeita bian, em, hemen endaian izango ditugu mugaz gaindiko langile, langile eta enpresentzako e, informazio jardunaldiak. Bertan, ba hori, e, egitasmo guztiak egongo dira, eta bertan galdera galderak egin halko dira, eta, bueno, ba, bat ez ere, toki berdinean, mugako, mugaz bi aldetako e, e, egongo dira, normalean, Gauza hauek edo galdera hauek bai telefonoz bai bai email ez entendiera eta bertan izango dituzu egitasmo guztiak zure galderei erantzateko. Beraz, mm -hmm. e, ni esango nuke oso garrantzitsuak direla e, informazio galdera informazio jardunaldi horiek. horiek e, izen barda, bai, da, jardunaldi horiek que hisen a Mambar da. Bai, bai, hori da. Eh enplogioi info.eu weborrialdean eh ba zure zure slota erabakitze hartzeko eh egitasmo ezberdinekin eta horrela zure seguratzeko ba direla zure atenditzeko. Enpresa pribatu ta entitate publikoak era izango bai, dira. Bai, bai, hori da. Ba, osongi, badatu interesgarriak gaur e, jakinarazi dizkiguzunak e, eta hontan buratuko gure gaurko podcasta eskertzen dizu berriz. Eskerrik asko. Ona hirildo izana. Esker. Agur, agur. Mogazgaindiko ahotsak, Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirineo Atlantikoetako Departamentuaren babesarekin.